На що Василь Гордійович відказав з реготом. У писані сказано возлюбив врага свого, як самого себе». І хлюпнув у рота повну чарку. Зайшла далека сусідка, замашна молодиця, в підлітканій вище колінь спідниці. Меже йшла, а там Росяна. Хоч яка роса у полудні? Пограла калиновими губами, попросила. Гордійовичу, ви не полагодили б мого велосипеда? Заднє колесо спустило». І це спадає. «А на що він тобі, Олько?» Хрумкнуло гірком чорний. «Дохахалів їздить!» Ольга примружила зеленаві очі. «А хоч би й дохахалів, що. «Та нічого! Нехай самі ходять!» І вкинув у рота повну ложку смаженої картоплі. «А розчитуватися чим будеш? Грочима чи натурою?» «Василю!» Аж скрикнула біля печі Лідія Григорівна, яка саме обмітала гусячим пером комен. Ольга ж не сфарсувалася ані трішки. Та вже чим скажете? Одинока женщина. Як тобі не соромно, совісті в тебе немає, накинулась на чоловіка Лідія Григорівна по тому, як пішла Ольга. Чорний грибону я тірнею сиву гриву. А чого мені має бути соромно? Це така проблядь у кутиках веселого Василевого... Гордієвичого рота гидлива посмішка. От саме у Берліна до Медведівки всі офіцери не встигали застібати штани. Вона в Німеччині була, пояснив здивованому і ніяковілому Олегові. «Три чемодани барахлаць бідти приперла. Кого випускали з трьома чемоданами?» «Всі їх перекидали через німецькі ліжка бугаї з портупеями. Я там не був, але знаю, котра приступна додому, котра ні, сиди далі або і собі ряку». А ця з трьома чемоданами. Та й тут, у колгоспі, і голова, і комірник, і рахівник, і всілякі уповноважені, без черги. Лідія Григорівна махнула гусячим крилом, неначе зібралася злетіти і вийшла. А взагалі Олег, сказав Василь Гордійович, усі баби курви!» А тоді помовчав і додав та й чоловіки теж. Олег подивився на нього здивовано. А як же тоді пробачте Лідія Григорівна? Василь Гордійович несподівано по червонів. Ліда, вона свята. Одного мене витерпіте. Каліку. Та ще й пса скаженого. Дві зміни тягне. А завіщо запитати? Дивна ви людина, мовив Зайченко. Чорний глянув на нього з-під лоба. Його очі зблиснули синім блиском. Я, щоб ти знав, не людина. Люди є всілякі. Добрі, погані, а я не людина. В мене отуто тицьнув пальцем у груди, дірка, дупло, все там випалено, душа випалена кислотою. І раптом зів'яв, ну, та ладно. І ті теж, тицьнув пальцем у груди, без душ живуть. Повилазили з-за столу, якийсь час чорний мовчав, а тоді поволі розбалакався, заходився показувати Олегові свої роботи, картини та різьбу по дереву. Олег обережно, трохи ніяковіючи, підхвалював, «Оць ось подарую тобі, а оць ось, ось у Чаверинський музей». Був тут один, попросив. «Музей там вошивий, та й моє мазило якраз по ньому». Потім готували на завтра водки, мили в очеретяному прогної мотиля. Олег вперше бачив цих гарненьких червоненьких черв'ячків, личинок комара. «Тільки на нього ловлю, і ловлю з дудь похвалився чорний. «Більше не тямить ніхто». Тут вищий пілотаж. А знаєш, що сказав про життя цей самий грецький філософ? Арістотель? Ні, давніший. Життя це ловіння риби, і заготів. Справді, Олегові жодного разу не вдалося підсікти ані ляща, ані навіть густірки. Рибали вони в затоці під високим верболозовим кущем, який прикривав їх від сонця. Гачок треба пускати на дно, а грузок нехай висить у воді, повчав чорний. Дно в цьому місті я прочистив граблями. А коли ж підсікати, допитувався Олег. Поплавок тільки здригнувся, смик вже нема. Підсікати до того, як він здригнувся, засміявся Чорний. Я десь читав у когось писателів. Дядько, як проїхати на вишеньки? А так, їдьте прямо, прямо, прямо, і поки не видно буде дуба, повертайте направо. Отак і тут. Нюх особливий, брат, треба. «Думати за леща!» Він упіймав їх вісім штук і десятків зодва густір з долоню. Олег упіймав одного пічкура і далі не ловив. Сидів на горбочку, звісивши ноги, мружився проти ранкового сонця, дивився на білу байдужу гладінь плеса, яку то там, то там розбивали маленькі рибки, на очеретянку, на качилоці, яка в свою чергу насмішковато косувала горошинкою ока на невдаху рибалку. Качилочка погойдувалася і хотілося взяти її в долоні, обертати коричневу смагу. На обід насмажили на кирогазі лящів. Чадний дим заволік весь сад. Обідавши, лягли в саду під грушею. Чорний, великий, важкий, розкинувся горілиць, закурив, пускав у листя жовті гідки струмінці диму. Олег примостився поруч, на лівому боці, під першу щоку. Вгорі пливли за своїми вічними маршрутами схожі на рибин хмари. Не обридло за тисячу віків туди-сюди. Після риболовлі завжди так. Перед очима стоїть поплавець, і все здається схожим на рибин. По той бік вулиці, на горі, в дикій гущавині глоду, щенили сварку сороки. Мабуть, не могли розділити спадок. Дві сірі ворони тягли з котячої миски риб'ячі нутрищі. Кіт об'ївся і повлік важке черево в кропив'яну шалину. Олег схопив тріску і пожбурив у них. Ворони полетіли, але недалеко, посідали на верхній ворині воріт. По вулиці проїхала підвода, і сонце ще довго сікло на потеруху з колесами пилюку. По бризкали червоними іскрами, з-під зелених брів просто Олегові в очі, і він простягнув руку, покислив душу. Весь цей час він уникав розмови про мету свого приїзду, хотів повести її невимушено. В думках готувався до неї всю дорогу, і ось нарешті така нагода випала. Ще й чорний сам пішов на зустріч. «Ну, як тобі залізняк?» «Таким його пише історія». Олег висловив захват уривком, який надіслав Василь Гордійович.